Sziasztok ez az audioblog, azt hiszem január a, a van, vagy igen, január a, a van. Vége van a szilveszternek, illetve túl vagyunk rajta. Hát a szilveszteri buliról nem fogok olyan nagyon nagy dolgokat mesélni, attól tartok, ugyanis nem vagyok az a kifejezett bulizó típus. Lehet, hogy ez most ilyen döbbent art, látványt vált ki belőletek, Tehát ha kívülről néznék titeket, akkor nagyon döbbent tartani néznek, hogy hú, bassz meg. Te nem vagy bulizós és nem ittad szét magad meg nem drogoztat magad szará, de kiábrádító módon nem. Viszont a szilvesztéri budizás tekintetében azért most a korábbi évek átlagát is alulmúltam, azt hiszem, mert másfél órát tartott a szilvesztéri buli, ami nekünk abból állt egyébként, hogy pizzát ettünk. Meg budizört ittunk. A buzisör gyengébe az alkohol mentes titromos sör mert hát ugye kólát én már nem hiszom. mert a kóla az nem jó a vesédnek, vesekről csöket ugóz meg ilyesmi, úgyhogy arról teljesen leszoktam, pedig a steak mellé a rohat light kóla az nagyon jó volt, cukros kólát azt nem ittam gyerekkorom volt, tehát ez egy igazi aljaszemét, de most már eset, és valamit kell lenni, és akkor rászoktam eleve a vesének jó sör, bár utálom a sört meglehetősen, de a buti ugye annak nincsen söríze, úgyhogy rá lehet erre szokni és akkor ennyi volt, ennyi volt a budi, lejött pár barátom, igazából ugye, akinek akartam szólni, azoknak elfelejtettem. De azért is felejtettem el, mert el voltam foglalva a bbtv vel A nálunk hagyomány, hogy, hogy a év utolsó napján a egy szilveszteri BBTV. Nem tudom, hogy mi volt a hagyomány ez, de már egy ideje ezt csináljuk így. Úgyhogy, amúgyis a BBTV az, a végén van mindig. Nem nagyon szokott átcsúszni a következő hónapra lehetőleg, de itt ez, ez koncepcionálisan ez számít, hogy évvégén legyen egy szilveszteri BBTV, anélkül, hogy a szilveszter hangsúlyoznak, mert ezt talán az is azért már feltűnt, hogy nem szoktuk hangsúlyozni a szilveszter, nem szoktuk hangsúlyozni a karácsonyát, hát igazából lesz a a kettőt. Ugyanis én úgy gondolom, hogy ez magán úgy, Tehát az, hogy fogyatékosok egymásnak boldog karácsonyoznak, tehát a rahat telefonod, boldog karácsony sem kell van. te az enyém nem, mert már nekem megszokták, hogy ez nem működik, és sajnos aki esetleg ilyet küld, annak nem meglepő, hogy kurvára nem válaszolok. De utálom az SMS kurvára és most nem fogom ezért, hogy egy boldog karácsonyt visszatöjjuk, hát az meg úgy is tudod, hogy ez gondolom. Ha meg nem ezt gondolom, akkor meg nem mindegy, akkor meg kamubol, mindegy, hogy mit tudom. Ezt tisztem is az edző válaszolba, hogy ha azt gondolom, hogy dögölj meg, akkor és azt tudom, hogy egy boldog karácsony, akkor ugyanott vagy, mintha nem írnék semmit. De ha meg azt gondolom, hogy boldog karácsony neked is bazd meg, de nem írok semmit, akkor ugyanúgy azt gondoltam, tehát akkor nem mindegy, az hülyeség az egész. De hát ezen a mobil szolgáltatok nagyon jó keresnek, hogy sok hülye ezeket az idővóta szokásokat tartja. És hát gondolom, a trend az átment most már idén valószínűleg a Facebookra, és a Facebookon írokodtak egymásnak, boldog karácsonyt megjelenáltak, meg tele szarták egymás üzenőfalát, meg ilyenek, de hát ebből szerencsére én erősen kimaradok. Amit sose tudtam felfogni egyébként a szilveszterben, az nem is a kötelező bulizás, mert ezt hagyjuk, tehát ez nem is, nem is érdekes. Az, az, teksz, hogy az ember a vattára vissza magát, mert minden, azt ugyanúgy megteheti minden nap. Tehát nem tudom, miért pont ilyenkor kell, de oké, hát ez valami, valamire őrű, hogy oké, buliznak jó. Én nagyon sokáig egyébként ez elég vicces, nagyon sokáig azt éreztem, hogy szilveszteri buli hiányával valamiből kimaradok. De rá kellett jönnöm, hogy nem maradok ki semmiből. Most egyébként mehettem volna Béláékhoz, de hát tudtam, hogy Erjezd el a hajamat, buli lesz, mibe én nem vagyok jó. Egyébként a Vörös is se jó hozzáteszem, tehát a Vörös is ilyen nagyon solid nyomja ezeket a dolgokat. És azt tudom, hogy a Szilveszteri Bunin a Vörös is korán tért, mert bizonyos dolgokat azért már ő nem bír. És, de hát amúgy sem tudtam volna menni, mert a Béláékhoz mentem volna, mert az én bírom ezt a társágot. Akármennyire is van pár hajtás, mint a mezeipali. pali. De... Hát nem tudtam menni, mert ugye az hogy nem fogom itt hagyni. Itt a gyerek, úgyhogy ez nálunk egy ilyen családi szirveszterekre tervezve, de aztán volt belőle Balhé otthon, meg hiszti, mert, mert hát én jár, csináltam a BBTV-t. Csak képzeljétek el, úgy volt a program, hogy ugye marad sok dolgom, ott nem tudtam neki, neki állni, meg a koncepció az volt, hogy tudtam, hogy milyen anyagot akarok csinálni, kimentünk Ausztriába leforgatni, Bélájékkal. Egy a top gymben egy állapotás, hiszen a top gym egy kurva jó terem, csak úgy gondoltam, hogy kivisztük ezt a sok állatot, és akkor lesz valami. De a Fenese gondolta azt egyrészt, hogy a top gymben egy gyökerek lesznek, és nem lehet a zenét lekapcsolni, ami egy kritikus dolog. Tehát a sok ragyi a szaros YouTube-ra töltött buzi videójával erőködik, és annyira hülyék, hogy az nincs eszük, hogy lekapcsolják a zenét, és nem értik, hogy nem lehet tőle hallani a szöveget. Az nagyon komolyan kéne bemikrofonozni, hogy ne legyen ez zavaró, de igazából kizártam tartom, hogy ez működjön. És ö, ö, ez az egyik tényező, a másik meg, hogy maga, maga a zene az tönkre a vágást, nem tudod vágni az anyagot, ezt nem tudja sok birka fasz, hogy nem tudod vágni az anyagot, mert ha olyan lesz az anyag, hogy tíz tíz szit, tücs tíz szit, tücs tíz szit, tücs minden vágásnál változik a ritmus, hiszen valójában amikor vágunk, mert egy vágás vonatban a Felvételben, akkor az nem azt jelenti, hogy, hogy rögtön időrendben ugyanaz folytatódik, csak más szögből, hanem persze ez meg lehetne csinálni több kameraállásból, de ez nettó szaragodás, tehát ez, ez, erre nincs költségvetésünk, hanem az a lényeg, hogy gyakorlatilag ott bizonyos idő eltelik, mire a következő képbe jön. Tehát, ugye nem érzte hiszen eznek az a lényege, hogy akkor nézzünk egy műsort, az egy összetett egész, ha vágásokat látjuk, akkor már nagyon el van basz valami. És azt úgy lehet elbaszni a vágásokat, és úgy lehet lenni, hogy ott egy vágás történt, hogy változik az eneritmusa. Szóval ez az, amit akarhatom mondani, hogy ezt rengeteg balfasz nem tudja. De hát az az ő bajuk igazából. Üh, és viszont én nem forgatok, ha a zenét nem kapcsolják le, tehát akkor én nem foglalkozom ezzel az ügyel. Kimentünk között a picsa, hogy hát ezt nem lehet, voltak hárman teremben. Nem tudom este hány óra volt, nem haltak vele volna a kurvára, hogyha egy órára lekapcsolják ezt a szar, de ezt hát nem lehet. És akkor mondtam a többieknek, hogy jó, akkor szerintem itt felesleges is dolgozni, ez az anyag, ez kuka, tehát szerintem neki is álljunk forgatni. De hát, ha már ott voltam, akkor fogtam a kamerát, aztán ott valamit mondom, hát ha sosem lehet tudni, akkor valamit ott csináltam. De hát az meg egy kalap lett. Na most mondok egy kis előzményt hozzá. Jött a Béla. Kornél, Derecki. Megyünk. Együtt Ausztriába. De előtte elmentük a gépbe szállító emberemhez Érdre, mert valami súlyzókat meg akart nézni a Béla. Mondtam, hogy elfunk és meg érd, az az M7-es, ez meg az M1-es, de hát mégis át lett átletben az m az láson Jó, oda mentünk, pofa alig bírtam őket lelőni. Ö jó, nem baj. Már eleve itt megcsúsztunk. Aztán rögtön, ahogy elindultunk, a napdefektet is kaptunk. Nem volt kerék kulcs. Azt mondhatni kellett az egyik srácsal. Akkor azt megcsináltuk. És felindultunk Bécsbe. De nem volt GPS. Mert nekem van egy GPS-em, ami amit kölcsönadtam a Bélának, de egyébként amúgy sem sokszor érnénk vele, mert magyar nyelvű. Ezt ugyanígy egy ausztriai forgatáson tudtam meg, hogy magyar nyelvű, úgyhogy már egyszer szoktunk azzal, hogy, hogy találjuk meg a színet. De most, hát kifejezetten, kifejezetten azért volt nagyon faszla dolog, mert itt <coughs> se volt a gps em a magyar nyelvű, viszont a cserébe a Béla nem hozták a sajátját viszont a Berecki megnyitott minket, hogy nála van buzitapi számítógép, és majd a buzitapi számítógépen azon, ő, azon van gps és majd mondja, hogy merre kell menni, de mondtam, hogy nem fog működni Oxiddiában, de ő mondta, hogy, já, hogy nem, de mondtam, hogy nem fog működni nyugi, és akkor mi lett a vége? Nem működött. És képzeljétek el, hogy ott voltunk, mentünk befelé Bécsre, a utópálya volt egy címünk, és nem tudok, hogy hogy talakulam. Na, ilyenkor hívom a hurkát. Hurka öltül a gép előtt, és Google Maps segítségével próbálja elmagyarázni, hogy merre kell menni. Csak a hurka, ő nem autózik, tehát nincs úgy képben. Tehát ő nekem ilyenban mondja, hogy a Kreiber Sturber Strasznél jobbra, amikor én megyek egy úton, és nem tudom melyik a Kreiber Sturber -e, mert fingom sincsen, hogy hol vagyok egyáltalán. De azért egy ilyen a két óra keresgéléssel térkép nélkül, GPS nélkül oda találtunk. És hát erős késésben mindenki fáradt, Gyakorlatilag minden volt. Tehát arra lehet volna hangulatunk, hogy leülünk, aztán ökörködünk, de forgatni nem. És akkor megjött az, hogy a hülye picső nem kapcsolta a zenét. nem mondom, ez az anyag kuka. És hát az volt ebben a jó, hogy ezt terveztük szilveszteri oldásnak. És akkor én agyartam, hogy most mi legyen, most menjek le megint a kátlerbe, forgassak le valamit. Hát jó, de az meg, már kurva unalmas, mert a Katler már egy csomószor volt. Tehát nem lehet mindig Katler, meg nem lehet mindig Kati Béla. Ezt tudni kell. Tehát a Kati Bélát például most félre fogjuk tenni jó időre, a bbc ben nem lesz, mert nem akarom, hogy unalmas legyen. Nem akarom megölni ezzel, hogy államlan ő szerepel. Ennyi újat nem tud senki mondani, hogy állandóan érdekes legyen. Én sem véletlenül tűnök el a saját műsoromból, aztán számít, hogy szarul is nézek ki, és nem nemzéresen szerepelek. De nem jó, az ember unalmas, de tartani kell a mi Na hát ezt a foszbukon magukat gyökerek ezek nem nagyon értik ezt a <gül> ezt a dár, nem baj, az ő bajuk. Az a baj, hogy jó, akkor forgassak mással szilveszteri adást, de kiben? Tehát ki az, aki Magyarországon poénos, és szilveszteri adást meg lehet csinálni? Vagy Úgyhogy ez kurva reménytelen volt, de ráadásul időm sem volt ezen gondolkozni, úgyhogy félretettem a gondolatot magamban. Mostában egyébként rájöttem egy időben, vagy egy ideje, hogy ha nem akarok megőrülni, akkor mentálisan át kell fordítanom a hozzáállásomat, és meg kell tanulnom azt, hogy nem idegbetegeskedek, azon, hogy 8000 dolog nyomja a vállamat és nem tudom megcsinálni őket, hanem egyszerűen, Kiveszek egy dolgot, és azt megcsinálom, és a többit félreteszem, és nem idegesek miatt. Ez nekem nagyon nehezenre esik. Az a típusú ember vagyok, aki addig csinál valamit, amíg nincs kész. És a rottó rövel nem, ha félbe kell valamit hagyni. És mindegy most felfogtam, hogy vannak más dolga, még félreteszem a BBTV-t, bár nagyon-nagyon fontos, és gyakorlatilag 31-30-án -e, tudtam nekiállni, úgyhogy addigra már volt egy ötletem miközben az ötletem az volt, hogy van egy szaranyagom, aminek nincs eleje, nincs vége, és a közepe szar, ö, és van egy másik szaranyagom, amit még a, a Szücs Do Doszpojt tv vettem fel, meg a Roker voltival, de az meg úgy készült az anyag, hogy igazából én nem forgatni mentem, hanem meghívott a Roker Zsolti a valamilyen vendégházban, a haverai körébe, hogy csapatépítő tréning jelleggel az éves bebaszást, le tudjuk, ahol én természetesen nem iszom alkolt. És hát én elmentem. Erről szerintem már meséltem. Harley-val mentem akkor egy 1000-es sportival, és az egy rohadt jó út volt nekem. Nagyon volt, nagyon jól eldobáltunk, de akkor másnap kitalálta a rocker zsölt, forgassunk is. Csak én arra nem készültem, hogy forgassunk, nem volt nem a mikrofon, meg semmi. Kamerát azt vittem magammal, mert meg akartam a motort fotózni. Én a kamerával fotózok, ugyanis ez olyan kamera, hogy ezzel lehet fotózni is. Méghozzá nem is akár minden kamerával lehet fotózni, de ezzel rendesen lehet fotózni. És az a lényeg, hogy... Hogy... Kitalálta másnap reggel Rokker Zsolti, hogy forgassunk valami vicceset. Milyen forgatnak, ha az vicceset. És akkor kitalált mindenféle baromságot, de így spontánan jött ilyen hol jobb, hol rosszabb poénok. Tudni kell, hogy a forgatás, meg akár a poénkodás is, az nem mindig érdekes élőben. A forgatás általában unalmas. Az ilyen csönd van, ez valaki nem szól senki egy se, tehát ez egy ilyen nagyon rossz hangulatú valami a poénos forgatás sem biztos, hogy jó hangolódú. Akkor mondjuk szoktunk akkor röhögni, de megfigyeltek, a BBTV-ben gyakran van olyan, hogy remeg a kamera. Azért remeg a kamera, mert röhögök. De alapvetően szóval a forgatás az, az nem is hasonlít a végeredménye. ez már a vágás során lesz olyan, amilyen. Ez egyébként a filmeknél is így van, meg mindenhol. És nincs is ezzel semmi különösebb probléma. De ez a forgatás, most ez nekem így úgy tűnt, hogy úgy viszonylag szar lesz, tehát ez a szar lett. úgyhogy effektíve volt egy olyan anyagunk, ami, ami itt a hanghibák is, mert nem volt mikrofon normálisan. A rockers még úgy, ahogy, de a Tibi az, az meg be nem állt a pofájáig egész végig, és gyakorlatilag egy használatlan anyagot vettem fel, mert a Tibi szegény ő nem egészen érzi a csíziót, hogy mikor kell beszélni, vagy mikor nem, meg mikor nem. Ő ilyen egyáltalán nem bináris, hanem ő inkább a mikor kell beszélni verziót nyomja. Tehát ő beszél és leszarja, hogy te mással beszélsz. Tehát ezt ő megcsinálja a beszélgetés közben is. Hogy te beszélgetsz valakivel és ő közben nyomja. Tök másról beszélni, mint amiről ti. És ő nyomja. volt a forgatáson nincs, hogy Rocker Zsolti ne tudt elmondani, amit te akarja, illetve mondtad, de ti miközben ott a háttérbe. Tehát iszonyat volt. Ez most le is fog jönni egyébként, vagy lejött. De az a lényeg, hogy volt két szar a anyagom. Ez volt a második, meg volt. És akkor kitaláltam, hogy na, azon a művészet a két szar használatlan anyagból összeraknék egy jót. És megmondom nektek őszintén, hogy nem nagyon biztam benne, hogy ez sikerülni fog. De hát próba Erre egy megoldás volt, hogy ebből valami legyen. Semmiképpen sem az, hogy egy anyag, utána jön a másik anyag, hanem az, hogy megcsinálom azt a tükköt, amit természetesen senki nem hisz el, legalábbis az értelmes emberek, hogy úgy csinálják meg a storyt, mintha ez egy történet lenne, és ugrálna az egyikről a másikra, és akkor ugye ez egy poén, ekközben torra kápolnánk. Meg ugye ez egy ilyen geg is, hogy eközben itt meg ott, szoktak lenni ilyen fotók, amin valami durva dolog van, a szovjetúr binomban hánynak a parasztok, és akkor oda szokták közben Moszkvában, ilyenek. Tehát szovjetúr nincsen egyébként, de ez jó hangzott. Szóval ez az egy közben, ez egy ilyen képregényekből átvett fordulat, és rohadt jól hangzik. És akkor csináltam egy ilyen körülbelül októberi viszonylag jó időben elkövetett felvételet, kevertem egy decemberi hideg idő valamivel, és hát természetesen ahhoz nagyon hülyének kellene, hogy azt gondolja az ember, hogy valójában egy időbe történt, hiszen én mind a kettőnél ott voltam, és hallatszik is a hangom. És akkor ez így, így lett kerek a történet, nagyjából, már amennyire kerek volt, mert, mert nem volt, de hát itt ugye a trükk az megint, hogy ez fogyarod előtt. Tehát nyilván, ha ezt előtt nem volna, hogy ez a BBTV-es nagyon komolyan kell venni, akkor ez ne, nem jön neki jó de hát nem ezt adtam elő, nem azt adtam hogy ez egy hülyeség és arról szól, hogy szorokoztasson valakit. Azon csodálkozom, még ha nem jöttek buzik hisztézni, hogy jaj, a Béla miket mond, hogy bele kell halni az edzésben, meg minden, de hogy a Michael Carr Duncan ő volt a faszagyerek, meg hogy a 60 éves korodig akkor buzi vagy, ezek nyilván poénok, tehát ezt aki hülyenek, vagy aki komolyan veszél, ez egy hülye. Jó, mondjuk más kérdés, hogy a Kornél például lehet, hogy komolyan gondolja, de, de ott a függében ezek, ezek poénok. Na és én 31-én még bőszen vágtam a bbt t este 6 óra 30-kor megkezdtük a nagyon komoly bulinkat, ami ugye pizza volt és budisör és 8 órakor megbefejeztük a bulizást, és én vágtam tovább a bbt t amivel készlettem lettem éjjel 3-ra. Na most azt cseppet, nem állítom, hogy, cseppet sem állítom, hogy az asszony nem hisz emiatt, de hát ez így jött ki. Nekem muszáj megcsálni a BBTV-t, tehát nincsen, hogy nem csellam meg. Bár az ilyen 3-mal nagyon kicsusztam az időből, de olyan nincsen, hogy nem csellam meg. Tehát ez ennyi, ez nem kérdés, nincs miről beszélni. A humi is mondta, hogy nem baj, majd január elé megcsináljuk, de nem, nem, ez legalább nem fér be. Ez nem, nem fér bele. Tehát ha meg kell csinálni, akkor meg kell csinálni. És ha nem lettem volna a óra kész, és semmit nem alszok, akkor nem aludtam volna semmit. Mert hát persze teljesen meg megnyílt nap volt, és nekem kedven lenni a teremben. Bár erről határozottan nagyon-nagyon igyekszem el leszokni. És garantálni tudom azt is, hogy a jövőben nem lesznek ö, ilyen formában nyílt napok a teremben, hogy nyíl be, mert most ezt nagy képviselő nélkül mondhatom, hogy az én időm egy kicsit drágább, de inkább nagyon. Nem, mintha a nyílt nap, az olyan rossz dolog lenne, csak én erre nem nagyon érek rá. Viszont van egy, vannak, vannak pozitív része is határozottan. Azon kívül, hogy persze az egy marketing, és jól megismerik az emberek a termet, meg eljönnek és kipróbálják. A pozitív része az, az, hogy tudok én is olyan srátokkal találkozni, akik esetleg olvasók, és még nem találkoztunk élőben, vagy esetleg egy-két virtuális baráttal is. Mi az, hogy virtuális barát? Hát előfordul az, hogy az ember valakivel, úgy interneten keresztül, hogy internet által, hogy esetleg élőben nem találkoznak sose. Én általában az egy-két ilyen ismerősöm van, és általában velük azért kapcsolatban vagyok, de például most eljött Jay Haridas, aki egy zenész és hangmérnök, és most találkoztam élőben vele, először is tudtunk dumálni, és egyébként ebben az az érdekes még, hogy Jay Haridas abbahagyta a zenélést volt egy egészen faszakű zenekara. Egyrészt, másrészt kurva profi volt hangmérnöknek. Hát én nem értek ehhez, de kaptam tőle pár anyagot, és olyan annyira faszra hangzású dolgokat csinált, hogy, hogy brutális. És hát én nyilván megkeresztem mérhet abba ezt az egész történetet is, Gyakorlatilag ez így röhelyesen hangzik. Ha nagyon egyszerűsítve levezetem azt, amit mondott, akkor, akkor a megasztár meg a többi mega x-faktor faszom, meg az többi szemét miatt, amik ezek a látszólag fogyatékos és de ártalmatlanak TV sorok, ezek gyakorlatilag tönkretették a mezdenei part. Csak az ilyen nulla szarfos dolgokat lehet eladni, meg az ilyen megasztár hacknizó geciket, meg ilyesmit legalábbis ezt vettem ki abban, amit mondott Úgyhogy uh, még egy dolog van, amiben elgondolkozható, hogy ez az ország ez, ez merre felé tart, meg ez az egész. Mert itt mindenki, és itt most nem akarom megint a Facebookot öragozni, uh, mert a, a Facebookról most volt egy elég uh, szerintem masszív eszmefutatása a BBTV-ben, és az elég is. De érdekes mondani, hogy az egész a, a világ arra felé halad, meg abból akarnak emberek pénzt keresni, hogy ilyen szemétet tönkre basznak minden értelmes dolgot. Gyakorlatilag perzsel, én kulturálisan felperzselik az egész világot, teljesen gyökérszintre züllesztenek zü, zü, le mindent, és akkor utána majd, amikor teljesen, mint egy ilyen atombombára lakhatatlaná tettük volna a Földet, ilyen szellemi sivatag lenne, vagy lesz, akkor, akkor utána majd mindenki sír, meg engadolkozik, hogy jaj, most akkor mi, miből keressünk pénzt. Mondok egy nagyon egyszerű dolgot, a hülye mobil szolgáltató abból él, hogy karácsonykor degeneráltak, SMS-eket küldözhetnek egymásnak. Aztán mit csinál a hülye mobilszolgáltató? A Facebookon nyomja magát, mert mindenki a Facebookon nyomja magát, akkor ő is a Facebookon nyomja magát, mit ír el vele? Azt írja el vele, hogy majd nem SMS-ben SMS értesítik egymást már a gyökerek, hanem már egymásnak írják, a Facebookon írják az üzeneteket. Ö és ez azért marha jó, mert akkor már a hülye elintézte magának, hogy nem keres semmit. És a saját bizniszét aláást azzal, hogy a faszbukon kötelezőt lenni. Frankon ennyire hülyék az emberek, és ennyire nem a gondolkozni azzal, hogy mit csinálnak. Mint ahogy a hülye tévé is nem érti meg, hogy amikor szétzűr lesz a műsorait szeméttel, valóságsóval, gyökerekkel, akkor, akkor értéktelen lesz minden műsor, és értéktelen lesz a reklám ideje mert szarmal abból nincsen vásárlás, mert nincsen pénz, ez a nem nő a virág, illetve akkor, ha, ha, a, ha van virágföldünk, és arra mértékes mennyiségű szart teszünk, akkor az még nem működik, de, de így, hogy teljesen szarvan, és nincsen semmi egyéb alapja a dolognak, ez így már nem. Igazából a Budapest-i akartam elmesélni, de nem, nem azt mesélem elnék sem, mert most úgyis van egy kis amit az nedzőválaszomból lehet, hogy már láttatok, de lehet, hogy nem mindenki látta. Ez a telefonügy, telefon amiben nem maga a telefon a lényeg, hanem, hanem az, hogy, hogy milyen hozzáállása van, meg hogy hol az a tető ország. Ugye én hogy bazd meg, milyen ország ez, mi, mi a picsága itt. Az azt, kitalált, hogy vesz nekem egy telefont karácsonyra és hát vett nekem egy telefont karácsonyra, egy Caterpillar 25 ös ami egy ilyen fasz a telefon tehát én utálom a telefonokat, de ez jó ilyen ütésálló minden, tehát állat és amikor bekapcsoltam akkor azonnal elromlott jó, felhívtuk a garanciális szerviszt, a két ünnep kütött hát a garancia csak elsőjétől van jó másodikán fölhívtuk. jöhet akkor küldenek érte egy futárt, mert ugye ő azért választott ezt a telefon, az volt a deal. Azért nem ment ki a média ba ami 500 méterre van tőlünk megvenni. Mert ugye egyrészt a gyerek miatt nem tudtam volna letenni. Másrészt azt ígérték, hogy hú, házosztállítás, ingyenesen, a garanciaban hozzák, viszik minden. Örök garanciai ilyesmi. Ilyeneket mondogattak nekem a telefonban mert megrendelt a telefont és fölhívták, hogy hát nincsen ez a típus. De van egy jobb, ami drágább 7000 -re. Csak egy baj van, hogy ez egy Caterpillar B25, amiből nincsen más. Egyfajta van, egyfajta kiszerülés várulják, nincsen belőle színválaszték, se kettőféle van, egy sárga meg egy fekete, de általában csak feketét lehet kapni. És nincsen olyan, hogy most ehhez az egyikhez adnak, nyalókát ajándékba, a másikhoz meg nem, és akkor az, az, az drágább, és nincs olyan, hogy a B25-ből az egyik az többet tud, a másik meg nem tud többet, hanem egyfajta mód ki ezt a magyarul átbazták, így ahogy van. De hát ő nem tudta honnan a Franzbourne tudta volna, megrendelte azt 5000-re drágában, mint amennyi a média belett volna. És ö, ugye Arról volt szó, hogy elviszik, intézik a garanciát, kijött egy picsa, és között, hogy Ja, hát ez gyártói garanciás, azt ő nem viheti el, úgyhogy ezt mi vigyük el a garanciális szervizbe. Hát jó, de mi az, amelyik nem gyártói garancia, tehát ezt nem, nem is értettük, hogy mi van, hogy gyártói, miért a többi, a Samsung, az, az nem gyártói garanciás, azt ő, ő csinálja meg otthon a sufniba. Tehát nem egészen láttuk át, hogy mit a dolog lényege, de hát így ennyi lett a a kurva nagy szolgáltatásokban, meg a kuroni garanciából. Hát ugye jó állási jegyen van a cím, én benéztem, mondta az azt, hogy hova kell menni. 20. kerület, nagy kör mellett, ez halál faszán, gyakorlatilag tőlünk azért egy, ha nagyon szerencsés eset vagyok, akkor oda-vissza másfél óra út. De az a szerencsés mindegy, oda mentünk egy családi ház Csalágoztam is egyébként, hogy mit keresett az egészet. Ez egy családi ház volt, egy és a kerítésbe így be volt fűze, az meg, ilyen hullámosan, így be volt fűzve a kerítésnek így az ágai közé. Egy papír, ami rajta volt a szénnek a neveme két telefon Becsöngetek azért is, hogy mégis milyen fasz van. És hát kijött Fater és mondta, hogy hát a fia a biznisz, de hát hívjam a telefonszámot, mert itt semmi nincs Mondom, tök jó, hogy ez volt megadva a szervizközpontnak. És e, igazából nem ez volt megadva a szervizközpontnak, csak félrejelzhető a pecsét a jótállási jegyen mert ott ki kellett volna kézzel tölteni, hogy ki volt az eladó, hol van a szerviz, stb. És csak rá van nyomva. És ezért nézte be az asszony, hogy ez a szervizközpont. központ. Fölítem a telefonszámot, ott egy kellemesen hülye picsa fölvett a telefont, és hát mondta, hogy hát rajta kellene, hogy legyen a szerviznek a helyet, oda vennem. Tehát mondom, itt kurvára nincs semmi, csak az övé, pecsétjük van. De aztán megtartam a második oldalon, csak ugye én címet kerestem, és cím nem volt, csak oda volt írva, hogy a Telemax Kft, a garanciális ö, szerviz, és volt hozzá egy telefonszám, amíg 26-os körzetszám volt, de 5 számjányú, hát telefon telefonszám nincsen, azt úgy halkan ha megjegyzem, úgyhogy nem tudtam a köt volt egy ö, e-mail, amit pont kehetek a hajamra. És akkor mondják, hogy ilyen picsod, hát hogy ki kellett volna nézni a Google-ba, a legközelebbi Caterpillar service. Hát én mondom, a Caterpillar Service az úgy van, mint a McDonald's, hogy van minden sarkon egy. Vagy a Opel Salon, vagy ezt így. Mégis. De hát jó, akkor ő megnézi nekünk, és akkor ő megnézte nekünk a Google-ba, és mondta, hogy hú, határ 50-ben van egy. Jó, mondom, akkor hol a határ 50-ben, az úgyis innen már, a, vagyunk, innen a közel van vagyunk, hát, Ú, uh, mellettem egy a biker per nevű, uh, nem tudom, standardes stand dolog lehet. Uh, mi ez Mo moci -maci? Magyarul? Uh, a moci magyarul? Ementük a határúton 50-be. Na, ott már gyanús volt, hogy ilyen munkagépek állnak az úton. Nem mondom, szerintem rossz helyen vagyunk, de az van, hogy Katerpillan telefon, és akkor a Service. Igyekültek is nem röhögtek ki egyébként nem röhögtek ki, csak úgy nézett az ember hogy akkor most hány óra van melyik bolygóról jöttem és ott mondta, hogy hát ők igen, ők forgalmaznak katerpillár dolgokat, de hát ugye a katerpillár az egy munkagép bárka, Ez minden értelmes embert tudja, hogy a katerpillár az markológép azon külön a katerpillár markológép és munkagép gyártó cég gyárt katerpillár ruházatot meg persze van óra, meg ilyen aprósáv van katerpillár cipő de az a Caterpillarhoz kapcsolódó munkaruházatból alakult ki a Caterpillar divat cikk téma. De maga a Caterpillar telefon az néha valami, ez egy másik dolog, tehát az a cégnek egy, egy másik ö, története, olyan mint a sci óra, Tehát a sci is... Van órája, de szállítok egy táblák készítő gyárt. És ugye az idiótapicsa, ezt közben otthon vettem észre, vagy otthon jöttem rá, hogy pontosan mi történt, de hát így is tudtam. Na most képzeljétek el, hogy egy tökér állat fogja és elküld engem a Caterpillar munkagép szervizbe a Caterpillar telefonnal, mert lövése nincsen, ugye az ügyfélszolgálatos, és lövésen nincsen. Hogy ki intézi az ő cégüknél a garanciális javításokat. Ez az ügyfélszolgálat. Hogy a hülye picsának nincs felírva egy papírra, hogy bazd meg ez a garanciális szerviz ehhez a termékhez. Hát beszarás. ez mint a fölhívnád a Shop build-t, és a Shop Builder nem tudná, hogy melyik terméknek ki a beszállítója. Eszméletlen. Hát ott azért elszakadt a célra teljesen. Tehát azt mondtam, hogy a kurva anyátokat ez már azért kurvára merelek. Adott a picsa egy telefonszámot, hogy azt hívjam, de az csak négyig van, úgyhogy nem elérhető. Ez egyébként egy olyan telefonszám, nincs bekapcsolva soha. De én nagy nehezen fölhívtam a Televax kft t aminek egyébként szintén nagyon nehéz a telefonos elérhetőségét normálisan megtalálni, mert én Múzi ügyfél uh, irányító rendszerük van, ahol a nagyrészt robot hangok mondják be, hogy mikor mi történik, de találtam végre egy ügyfélszolgálatot, és megkészültek, hogy tudnak-e róla, hogy ők a caterpillar forgalmazók, egyáltalán meg, hogy ők a garanciák, és uh, ott végül is tudtak róla nagy nehezen, úgyhogy ki kellett minden Budaörsre. Na most Budaörs me meg megint másfél óra autóút, uh, oda-vissza, vagy inkább kettő, tehát gyakorlatilag három-négy ólet autózok a faszapok miatt Mindez azért, mert nekem az asszony időben megvette a ö, telefont, hogy ne legyen koppanás. És emiatt az interneten kötelező 8 napos vásárlástól elállási lehetőség. Ezzel nem tudtunk élni, mert ez ö, már lejárt. És hát semmi, semmi variáció nincs erre. Na most még ugye az érdekesség az, hogy ö, amikor nem kapcsolt be ez a telefon, akkor karácsonykor, akkor elkezdtem nézni, nem ennyi vagyok hülye, tovább kell tölteni, mit ír a használatöltesítás. De a használatöltesítás egy érdekes dolgot mindenképpen írt. Mégpedig azt, hogy ehhez van memóriakártya is. És így ez nem volt a dobozban. És nézem, valaki ránboxzik videók a Youtube-on, és ott se volt a hogy ott, ott is mutatják, hogy van a memóriakártyát, de egy ilyen nagy műanyag lófaszba volt betéve. Hát azt az, ami nem volt, az így kilopták. Tehát gyakorlatilag átkúrták az árral, eladtak neki kamumból egy jobb telefont az egyetlen típusnál, és kiszedték belőle a memóriakártyát. Ez az új GSM Kárty nevű Patkány cég, ez egy, ez egy ilyen féreg cég, hogy ebben a stílusban dolgoznak. Na most ehhez képest. Most kivittem egyébként garanciális javításra az adott céghez, akiknél természetesen sorba kellett állni, amit imádok, hogy még én állok sorba, van az meg 3-4 óra a után a miatt. És mondták, hogy hát nem olyan bele magam, ez nem lesz meg napokon belül, nem mondta, hogy ez hetek. Tehát magyarul én úgy számítom, hogy két hónap múlva lesz telefonom, amit karácsonyra kaptam. Közben megtaláltam, hogy van egy cég, aki Caterpillar telefonokat forgalmaz ezt lehet kapni 33 ezerért egyébként, csak úgy megjegyzem, ez volt 45, se baj. És a garanciális javítóba, ott az egyik srác, az hallotta, hogy miről beszélek, mert nem bíztam, hogy én nem mondja el a csajoknak, ami volt a sztori. Ő hallottam hogy miről beszélek, és mondta nekem, hogy hát ő találkozott már ezzel a, nek az emberrel, nek az új -nek a tulajdonosával, és hát finoman fogalmazott, szerintem még arra is akar szélozni, egy cigánya volt esetleg, de nem mondta, hogy hát egy gyöker, tehát nincs miről beszélni egy igazi hülye, tehát nem tudja, hogy ezek honnan szerzik a telefonokat, de nagyon erős a gyanú, hogy itt valami, valami simli van. És igazából az a vicc, hogy, hogy, hogy ilyen lehetséges, tehát miközben a parasztok, csinálunk ilyen felméréseket néhány, a parasztok odaírek, hogy jaj, drága Builder." Meg ilyenek, ezer ingyelnek közben. Nem beszélhet a, büdő, vagy nem beszélsz a büdös gyökér, hogy egy, csak a kis szégek tudnak játszani az áron. Azoknak nem kell az ár mert ha a konyhában van a és a anyu veszít a telefont, és a 70 ezeres minimálbért kell megkeresni, akkor ami összejön a hetente eladott két proteinből, most mondtam mi hülyeséget, akkor neki kurva mindegy, hogy mekkora tesz az árura, de amikor egy komoly cég van, aki képzeljétek el, hogy mondjuk adózik. Mert ezek a buzik se küldtek számlát, tehát számla az nem kell ugyan már. Hanem szállító levehet küldtek. Hogy meri valaki megcsinálni manapság, Nem is értem. Szóval az ilyen cégeknek ezeknek mindegy mekkora záll, és ezek tudnak játszani az árakkal. Hát meg persze leszarják hozzá, hogy még a gyártó, mert a szájtek például köti az árat. A szájtek nem engedi, hogy nem tudom mennyire ad olcsóban, de nem akar, hogy alá ígérjenek a termék ár alá az emberek, mert egyrészt tönkre mennek, nagyon, tönkre mennek a komoly kereskedők vagy azt fogják mondani, hogy a szart nem forgalmazom mert nincs olyan ár is sem a kereskedő, ő az árésből éle, neki az a jó, ha minél nagyobb az is egy terméken még az se jó neki, ha minél olcsóbb a termék és azon nagy az árres, neki az a jó hogyha a termék drága és azon van nagy árres hogy nyilván az, és még meg is veszik Szóval a pitik tudnak az áron szórakozni, azok tudják azt csinálni, hogy alá mennek a többiek alá, mert nincsen mögöttük semmi. Ez nagyon nagy az, hogy ha egy cég nagy, akkor olcsóbban tudna, tudja adni a dolgokat. Egyáltalán nem bírja olcsóban adni a dolgokat. Most eszem van, ezt én mit tudom én, bizgentyű gyártok a bizgentyű gyárba. És, az, és elkezd fölmenni a forgalmam. Ö, a Gyereségem, van egy, van egy nyereségem, ugye van egy ö, dolog, amibe kerül az alapanyag, amiből gyártok, van egy dolog, amibe kerülnek a. amibe kerül a rezsi, van egy dolog, amibe kerül a munkaerő, van egy fejlesztési költség, van egy amortizáció, ö, van egy adó, ami nagyon jelentős tétel meg mondhatnék egy csomó szart, de vegyük azt, hogy ez a pártétel van, és én elkezdek nőni én elkezd a forgalma felvenni, akkor az a baj, hogy a. Ö, az az arány, ami nekem jön vissza, tehát amit tudok ezen keresni árnést, és az abból meglevő lóvém, az annyira annyira nem sok, hogy nem tudok annyi tőkét félretenni, hogy egy komolyabb fejlesztésbe tudjak ö, belekezdeni, mert amikor elkezd kétszer ennyi megrendelésem lenni, akkor az abban, hogy kétszer annyi a kell vásárolni, hogy benne fog állni a pénzem, amíg azt el nem adom, viszont nem fogják bírni a gépeim, ezért nagyobb gépeket kell vennem, és sorolhatnám, és hiszen az, amit az eddig menő üzletemben elkezdtem keresni, az a pénz az nem elég semmire, tehát nem tudtam annyi pénzt félretenni, hogy a cégemet fejleszteni tudjam, viszont fejlesztenem kell, mert különben, ha elvesztem a megrendelőimet, akkor gáz lesz, egy itt vagyok egy pat helyzetbe, amikor gyakorlatilag a növekedésbe belehaltam. Van egy, az egyik konferencián mondtak egy kibaszott jó példát arra, hogy hogy lehet ezt simán azzal, hogy van egy közérted, és egyszerűen van egy, mondjuk a sör elkezd kétszerűen jól fogyni, és kurva jól levezették ezt, hogy a hogyan mész tönkre, hogy kétszerűen sört adsz el, csak az a baj, hogy már nem emlékszem rá, hogy hogy volt, de gyakorlatilag mindig a cashflow a probléma, az a probléma, hogy nincsen annyi tőké az embernek, hogy mozgassa, és nincsen annyi ideje, hogy megvárja, amíg a, a tőkét ö, forgató tevékenységéből képződő haszon, az újra befektethető legyen. Na most épp ezért van, hogy a kisbuzik, akik az árvésen szarakodnak, azok mindig kisbuzik maradnak, azok kis szarpiti cégek maradnak, akik arra jók, hogy igazából ők, nekik valójában soha nem lesz komoly forgalmuk, csak arra jók, hogy lejárassák, lejárassák a komoly cégeket, és amíg a gyökerek azt mondják, hogy Jaj, a sabi, de drága, mert nem tudom, Tökélen webáruházban olcsóbb, addig valójában itt csak arról van szó, hogy ezek, ezek megtehetik, mert nem adóznak, baszlán, nincsen náluk SZÁP ügyfeli nemszer, csak hogy jön az apekos és rögtön bele tud minden számlába tekinteni, leszarják, rizikóznak, a gáznak akkor bedöntik a céget és kész, de ezt így nem lehet normálisan dolgozni. Így nem lehet céget építeni ezzel a hozzáállással, ezek nem is akarnak céget építeni, ezek trógerek, ki akarnak venni ennyi pénzt, amennyit lehet, aztán szarnak az egészbe. Annyira egyébként, hogy én most itt jövök a rakparton, és valamik elnövetek paraszt, most le lezárták a rakpartot is. Ez annyira kurva jó. Nem tudom, ki ez a barom, aki ezeket a dolgokat kitalálja, de hogy nem is tudom, mit kell vele csinálni, komolyan mondom. Nem, egyébként mondom a könyvvelőmnek, hogy ugye, két hónapos a cég, ki kéne a könyvelési valami. Gondolom, nem maradjunk el vele, mindent, minden. Mondja, hogy jó, hát már átküldték. Hát jó mondom, Fassa, nézem ma, 54 ezer forint. 54 volt szerintem 10 darab számlánk, Tesco-ból tisztítószer, bevételünk semmi. 10 darab számlánk volt, amit le könyvelni gyakorlatilag, és azt mondták, hogy 54 ezer forint egy hónapra. És így pont azon gondolkoztam, hogy mi a fasz van ezzel az országban? Mi van itt, hogy az meg semmit nem tudsz venni normálisan, mert minden szar vagy átbasznak vele, de közben másik oldalról meg olyan szinten akarnak lehúzni, meg átbaszni. Tehát ez egy elég komoly cég, és azt én nem is értem, hogy, hogy a picsába képzelik. Vagy, vagy most ez Ezt a könyvemet nekem valaki ajánlotta. A Bélán keresztül. Mondom, nem is Béla ismert valakit, mondom, nem is szarakodok vele, legyen ennyi. És, és most tetszett a cég, hogy úgy gondolják, hogy nekünk ők 7,8 órát könyveltek, 54 ezer forintért. Az ő egyébként óradíjra is elég most szerintem. Tehát nem tudom, hogy most ez így normális-e, hogy mondjuk ilyen uh, cirka 4 ezer forintos könyvelési díj van. Tehát ez azt jelenti, hogy egy könyvelő dolgozik 10 órát egy nap, akkor 40 ezer forintot keres naponta. De ezt úgy, hogy mondjuk óránként könyvel le egy számlát. Szóval nagyon-nagyon úgy érzem, hogy Aztánk ez az ország teljesen el van baszva, teljesen. Tehát ez a, már említettem nekik is régebben, hogy amik, amik a, ezek a dolgok, amik a politikában mennek, ezek a férgeskedések, az, hogy itt egy egy csaló buta gecit a köztársaság ilyenlöknek, szerintem ezek a dolgok morálisan kiadtak az embereket. Ez egy, ez egy olyan dolog, hogyha olyan környezetben vagy, hogy mindenki szarik az utcára, akkor megszokott, hogy hát ez teljesen normális, hogy az utcára, és hogy elég paraszt vagyok és oda fog szarni az utcára. De és pontosan ez történik. Hát mindenhol a TV-ben, a sajtóban, a közéletben ezt látják, hogy mindenki szarik mindenre, mindenki csal, mindenki börtönbe kerül, vagy nem, vagy simlizik. A köztársasági elnök egy simlis, búta gyökér. Hát persze, hogy ő is bele mindenbe. Hát azt látja, ezt tanulja, ez ezt szokja meg. Ha hideg van, felöltözöl. Ha az a környezet, hogy mindenki szarik mindenbe, akkor te is szarsz mindenbe. Ez a reakció. És ezt nem látja sajnos azok, akik lennének az ország sorsáért. Ezt nem látják, hogy az meg morálisan hova taszították ezt az országot. Tehát ilyen szarok azért... Jó, én most nem vagyok még 40 éves, de ilyen szarok nem voltunk ilyen szarok nem voltunk soha. De ez egyébként egy csomó dologban van, ez világ tendencia is, egy kicsit elfordulva ettől, ugye a Facebook meg a többi téma, meg az, hogy mindenhol a mindenhol a gagyi megy, erről beszéltem az elején is, a zenével, meg ezzel kapcsolatban, ez, ez pont azt eredményezi, hogy, hogy itt minden, ez fokozódik, egyre szarabb lesz is. Nekem az a durva, hogy én abban nőttem fel, én abban nőttem fel, hogy képzeld el azt, hogy gyerek voltam, ilyen kis köcsög, és euh, amit láttam a világból, amit a felnőttek csináltak, ahogy dolgoztak, meg ami a tévébe volt, az minden egy euh, lehetne erről vitatkozni, hogy milyen, de egy ilyen színvonalas dolog volt, tehát profi dolognak tűnt. Nem láttál a tévében szemetet, mert a tévében egy adott színvonalú dolog volt. Legalábbis igyekeztek nem szemetet gyártani, fogalmazzunk úgy, Akármi is volt, de mindennek megadták, inkább ez a legjobb, megadták a módját mindennek. Meg volt adva mindennek a módja, és volt egy olyan szint, amit próbáltak mindenmet tartani. És kurva sok gyökér volt már akkor is az országban. De ahogy a munkahelyek működtek, azzal együtt, hogy szocializmus volt, mindenki lopott össze-vissza, rühely. De tudtad, hogy ha valamit egy cég megcsinál, akkor az meg van csinálva. Tudtad, hogyha veszel valamit, kivéve ha magyar kisipai szar volt, de tudtad, hogyha elmész és veszel egy japán magnót, akkor az a japán magnó az kurva jó lesz, és az működni fog. Tudtad, hogyha van rá garancia, akkor az meg lesz csinálva, és sorolhatnám. Nyilván akkor sem volt tökély az élet, de valahogy abban ültünk fel, hogy a gyerek abban nőtt fel, hogy a felnőttek azok egy szintet tartó emberek, valakik normálisak. Tehát nem abban nőttem fel gyerekkoromban, hogy mindenki elmebeteg szarházi trógergeci, hanem abban nőttem fel, hogy az emberek azok normálisak, és persze van egy kis rész, amelyik trógergeci, de ezeket a társadalom magából kideti. Nem a kellett attól félni, hogy bármit veszel, mindenhol át akarnak baszni, mint ahogy most van. Úgyhogy valami, én úgy gondolom, hogy morálisan nagyon jelentősen el van baszolva. Ez valószínűleg egy világ szintű jelenség, és ezt köszönhetjük Szerintem nem utolsó sorban annak a kulturális befolyásnak, amit a média szenny ö, gyakorol ránk. Most gondolgozom egyébként, hogy mit csinálják a telefonügyben. Volt egy tervünk, az az, hogy rendelünk ezektől a férgektől egy ugyanilyen telefont. Kamu név, kamu cím. És ott, amikor Csávó kihozza, ha megmondjuk, hogy jó, azt nem vesztük át, vid vissza, és visszadjuk neki a rossz telefont. De... <gül> A férgek villám gyorsan levették, tehát érdekes módon ez már nem kapható náluk, nem tudom mióta nem kapható, de érdekes módon, hogy mi, ahogy beszéltünk velük, mert 25-szer hülye hülyepicsát írnom, azóta ezt náluk nem kapható érdekes módon, azóta legalábbis biztos, mert előtte sem, nem tudom, van-e összefüggés, de el tudom képzelni. A konklúzió az egészből bőtonán az, hogy egyszer nem szabad venni semmit, nem szólnálni semmit, mert a magyar kereskedő egy tróger patkány. Ha veszel valkitől, akkor nagy cégtövenyél, megbízható torsz. a Médiamartot meg ezeket, Tehát hát meg ezerszer inkább a Médiamartba kell megvenni, mint egy ilyen kis féregnél, akinek ilyen nem van a izé, a házában van a webáruházal, meg ilyesmi, tehát, atya úristen, miről beszélünk? Üdennék egy brownit most hazított szemben, de hát nem lehet sajnos pénzem sincs már, ráadásul, mert zuhagy kabin ajtónak vettem plexit ma, meg ahhoz profilokat, meg ilyen buzizsáokat, meg lemmagolőt vettem a teremből, legyen lemmagolai. A de visszatérve, tehát szerintem nem szabad venni semmit. Mert már sajnos a, a világ abban az irányban ment, hogy már nem tartóst és kiforodókat jártanak, hanem a sok hülyebb útaparasztnak el lehet adni mindenféle trendszart. 800 féle tapi készülék van, az egyik hülye a telefonját tapizza, de ha elég hülye, akkor vesz hozzá egy tabletet, amit én buzitapi számítógépnek hívok, és akkor azt tapogatja, az nem, mint a fas, és tehát ez, ez hihetetlen. Esetleg ez lehet venni egy ibu e olvasó, mert azért a TFT kijelző nem jó olvasni, ezért legyen egy másik kijelző is, és van 800 féle szarod a fényképezés telefonttól, ami elég szara, ahhoz egy ezért fényképezőt is, az Isten faszáig, és igazából mindent tud csinálnak meg, hogy nem kell tartósa, nem kell minőségi a paraszt, is megveszi a következőt, ne megunja. Én meg azt mondom, hogy ne vegyetek semmit. Amit érdemes menni, az a kaja tápkiregény, aztán kész, le kell, le kell állni ezekre a dolgokról. Nem csak azért, mert most az én telefonom pont elromlott, mert igazából szerintem ez az én marha nagy szerencsém, tehát ilyen csak van nem volt belőlelő. De hogy az androidos meg a kurva nyomoprendszeres rendszeres uh, kijelzős debil telefonok azok elromlanak meg nincsenek kiforva, meg szarok arra én mérget vennék. Ez volt a mai egyszerű kis audioblog, legközebb tényleg azzal jövök, amikor elvesélem, hogy olyan költöztem Budapestet, ez nem hangzik érdekesen, de szerintem az lesz.